A parancsolat, jött megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartom az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Lehetetlen az, hogy valaki azt állítsa, hogy szereti Istent, de nem engedelmeskedik neki. Ez egy ellentmondás. Ebből látjuk. Ha valaki szereti Istent, akkor azt teszi, ami Istennek kedves. Azt mondja az 1 János 4.20, még marad az új szövetségből idézve, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, A testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Annyira egyszerű ez, nem? Nem lehet, nem kell magyarázni. Ha valaki szereti Istent, és közben gyűlöli a testvérét, az, az egy ellentmondás. Ha valaki szereti Istent, az szeretni fogja fele barátját is. És ebben megnyilvánul, hogy szereted-e Istent, hogy szereted-e a testvéredet, szereted-e a embertársaidat. Ebben az igevesben, amit felolvastam, össze van kapcsolva a szeretet és a engedelmesség. Úgy hangzott, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt. Az újszövetségben többször látjuk ezt. Az újszövetség szövetség szerzőitől mondják, hogy a legfőbb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, Jézus is mondja ezt, és a második ehhez hasonló, hogy szeressd fel a barátorat, mint önmagad. Ez az elsődleges parancsolat. Az iget tele van parancsolatokkal. A mózesi könyvek 613 parancsolatot tartalmaznak. De Jézus azt mondta, hogy ez a legfőbb parancsolat. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És onnan fognak megismerni minket, keresztényeket, ha szeretjük egymást. Ez az, amit pont most vasárnap beszéltünk a János Evangéliumában. Ott tartunk. Abból, meg is, abból fognak titeket megismerni, hogy az én tanítványaimban vagy, vagy topp, mondja Jézus, hogy szeretitek egymást. Ez, egy, ez a jele annak, hogy valaki keresni. Az, hogy valaki szereti Istent és szereti a testvérét, ez ugyanaz. Együtt járnak. Gondold végig így, hogy ki az a, ki az, az embertársa, ki az a testvéred, akivel úgy hát nehéz szeretned őt. Mindenkinek van ilyen, emberek vagyunk, de Isten parancsba adja, hogy szeressük egymást. Nem az érzéseinkre alapozza ezt, hogy hát remélem, hogy úgy fogod érezni, hogy a másik szeretett reméltó, hanem azt mondja, hogy szeressd a másikat. Lépjél túl azon, hogy ezen a kicsinységen, hogy nem szereted, és szeressd. Ez annyira emlékeztet engem, hogy Istennel az én kapcsolatom az nem egy főnök beosztott kapcsolat. Általában a főnökünktől félünk, és amikor nincs ott a főnök, akkor nem csináljuk, amit mond. Amikor ott van, akkor meg azt csináljuk, amit mond. De Istennel nem ilyen a kapcsolatunk, hanem Istennel a kapcsolatunk olyan, mint egy atya és fiú közti kapcsolat. Isten egy szeretett kapcsolatra hívott minket. Arra, hogy szeressük őt, és elfogadjuk a szeretetet tőle. Néha nekem ezt erre emlékeznem kell, mert úgy, ahogy én a szolgálatban állok, és dolgokat teszek, Néha olyan, mint hogy Isten a főnökönbél válna, és én, Isten nem akarja ezt. És én sem akarom, mert ez egy nem jó helyzet. Isten az apukám akar lenni, sokkal több, mint egy főnök. Lehet, hogy apának is engedelmeskedni, de az sokkal belsőségesebb. Amikor Istennel vagyok, akkor sok mindent adhatok Istennek. Adhatom az energiámat, az időmet, a frissességemet, egy napnak egy bizonyos részét. De hogyha nem hozom a szeretetemet Istennek, akkor nem hoztam semmit. Isten ezt várja tőlem. A parancs úgy, úgy kezdődik, hogy szeresd az Urat. Ha, ha nincs bennem szeretet Isten iránt, akkor hiába csinálok. Bármit is. Ezt mondja az 1. 13, Hogyha nyelveken szólok, de nincs bennem szeretet, akkor az egész hiába volt. Hogyha adakozok a szegényeknek, de nincs benne nem szeretett, akkor az egész semmi is. A jelenések kettőben olvashatunk egy levelet, amit az angyal írt, az elfészüsi gyülekezetnek. És azt írja a levélben, az jelenések 3-4, felolvasom nektek. Tudom, hogy van benned álhatatosság. terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. És a következő igelvás azt mondja, emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előzőekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom, gyertj a a helyéből, ha meg nem térsz. Ez az epészisi gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, ami tele volt, Szolgáló, szolgáló emberekkel, csinálták a dolgukat, keményen dolgoztak, de Isten ebben a levélben, ami küldött nekik, azt mondja, hogy van egy panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet. Látom a cselekedeteidet, de nincs meg benned az, az első szeretet. És azt, mondta, azt mondja itt az ige, hogyha nem térsz meg, akkor elmegyek és kimozdítom a gyártjátartódat a, a helyéből. Ami egy elég súlyos kijelentés, pontosan nem lehet tudni, hogy mit jelentett volna ez. De azt mondja az ige, hogy emlékezzél, térj vissza, ott, ahol voltál, és tedd az előzőekhez hasonló cselekedeteidet. Én már több mint tíz éve keresztény vagyok. Nem, most vagyok tíz éve keresztény. Pontosan. És amikor ezt mondja az ige, akkor hát bizony, kicsit kínos a helyzet, mert néha már nem olyan a kapcsolatom Istennel, mint akkor volt. Amikor megtértem, akkor nem tudtam túl sokat a Bibliáról, éppen nem szolgálatban voltam, de ott akartam lenni mindenen, ahol, ahol Istenről volt szó. És uh, egyszerűen olyan vágy volt a szívemben, hogy minél többet szívjak magamba Istenből. Ez volt az első szeretetnek a lángja bennem. És uh, nem arra alapozódott a kapcsolatom, hogy én mennyit teszek Istenért, hanem egyszerűen ittam be magamba azt, amit Isten tett, értem a keresztem. És uh, Itt az ige azt mondja ennek a gyülekezetnek, ami nem ilyen volt már, hogy emlékezz, milyen volt akkor. És térj meg abból, ahol most vagy. Vissza lehet térni abba az állapotba, és Isten vissza akar állítani minket, amikor ez az első szeretett tűzék bennünk. Ezt nagyon szereti Isten, és ez egy olyan áldott idő, amikor a szívedből szereted Istent. És szívesen fogadsz el tőle bármit. Mm. az, hogyha szereted Istent, akkor sosem fog újra, máshogy mondom. Hogyha Isten szeretete van benned, akkor azok a dolgok, amik Isten mutat, azok nem lesznek olyan dolgok, amit nehéz megtenned. Egy egyházatya mondta ezt a korai századokban, hogyha szereted Istent, akkor tehetsz, amit akarsz. Mert maga a szeretet az olyan motiváció, ami nem visz bűnbe minket. Az Isten szeretete nem mond soha ellent Isten igényének. Itt az igaz, mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt. Ha szereted Istent, akkor, ne, akkor nem fogsz ellentmondásba kerülni Isten igéjével. Ezt mondja a Róma 13.10. Mert a szeretet a törvény betöltése. Hogyha nem tudsz sokat a Bibliáról, és nem tudsz, hogy hogyan engedelmeskedj egy adott helyzetben Istennek, akkor arra gondolj, hogy szeresd a másikat. Ez nem fog téged rossz irányba elvinni. Mert a szeretet Istent útján tart. Azt mondja az ige, hogy mert a szeretet a törvény törvénybetöltése. Magát Istent is a szeretete motiválta, amikor adta a törvényt. Nem egy zsarnok akart lenni, aki megmondja, hogy már pedig neked ezt kell csinálnod. Már pedig neked mindig ezt kell csinálnod. És azt gondolhatnád, hogy egy kegyetlen úr de Istent a szeretet a motivált, amikor a törvényt adta nekünk. Ezért mondja az ige, hogy ne paráznák, hogy meg akar Isten óvni minket a, a házasság előtti szexualitástól, mert az elpusztítana minket. Nem kiszúrni akart velünk. Azért mondja, azért bátorít minket ez ige, hogy tartozkodjunk a kábítószerektől. Nem azért, mert Isten meg akar fosztani egy élménytől, hanem azért, mert ez lerombol minket. Azért mondja az ige, hogy Ne legyen nem hívő társad, mert ez megosztottságot hoz. Nem azért, mert valakibe beleszeretsz, és az nem hívő, és Isten ki akar szúrni veled, hanem Isten meg akar óvni téged. Isten iránt azzal fejezett ki a szeretetedet, hogy megtartod az ő parancsolatait. Menjünk tovább, a kettestől a hetes versig. Ti már ismeritek... Um, Nem úgy, mint fiaitok, akik nem ismerik, mert nem látták Istennek, az Úrnak fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját. Azokat a jeleket és cselekedeteket, amelyeket Egyiptomban vitt végez, Egyiptom királyán, a fáraón és egész országán. És hogy mit tett Egyiptom haderejével, lovaival és harci kocsijaival. Hogyan árasztotta rájuk a vörös tengervizét, amikor üldöztek benneteket? És hogyan veszítette el őket az Úr mindmáig? És hogy mit tett veletek a pusztában? amíg el nem érkeztetek erre a helyre. Mit tett Dátánnal és Abirámmal, Ruben fiaival, Eliábbnak a fiaival, amikor feltátott a száját a föld, és elnyerte őket házuk népével, sátraikkal és minden jószágokkal együtt, ami az övék volt egész Izraelben. Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghez vitt. Ez a párigevers arról szól, hogy mit tett Isten. Azt mondja, azzal kezdődik ez a rész, hogy ismeritek Istent, láttátok az ő nagy tetteit, láttátok a csodáit, láttátok a kinyújtott karját. Isten cselekedett sok mindent Izrael életében, és itt egy pár dolgot fölsorol Mózes, csak kiragad néhányat, és megemlíti azokat, hogy Isten milyen, csapásokkal mért, milyen csapásokat mért Egyiptomra. És figyeljétek meg, ugyanaz a kifejezést tér vissza ezekben az igeversekben, azt mondja, hogy véghez vitte. Isten véghez vitte ezeket. Utána arról beszél, hogy az egyiptomi hadsereg elpusztult a Vörös tengerben. Isten ezt tette. Isten a pusztába vezette a népet, és ott táplálta őket minden nap. Ezt tette Isten. Dátán és Abirám, akik fellázadtak Mózes és Áron ellen, a kóralázadás idején ők elpusztultak, ezt tette Isten. Ez a kifejezés végig visszatér. És láttátok valamennyi nagy tettét, ezt mondja Mózes. Igazából ez a párigéversz, ez arra emlékeztet, hogy mit tett Isten. Isten tanulja, vagy Izrael tanulja lehetett annak, hogy Isten erős, Isten karja az elér hozzájuk, Isten meg tudja tartani őket, Isten el tudja pusztítani az ő ellenségeiket. Igazából Mózes kiragadt két példát. Az egyik volt Egyiptom, és a másik a korallázadás. Az egyik egy külső ellenség volt, a másik egy belső ellenség volt. És mind a kettőben Isten tett valamit, Isten győzött. Letőzte az egyiptomiakat, és elpusztította azokat, akik lázadtak. Igazából szerintem mindig a második, a belső támadása veszélyesebb. Erről olvassatok az Abcselhúzban is, hogy de Isten ezekkel szemben is diadalmas. Miért fontos ez, hogy ezt látjuk, hogy mit tett Isten? Mert néha hajlamosak vagyunk a saját életünkben elfeledkezni arról, hogy mit tett Isten. Amikor olvastam ezt a párige verset, akkor megkérdeztem magamtól, hogy na én mi, mikre emlékszem Isten, mit tett az én életemben? És úgy hirtelen nem tudtam rá válaszolni. Na, nem tett semmit. És így ne, nem jöttek az fejembe gondolatok. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy ha önéletrajzot kéne írnom, akkor végül is mit vetnék a papírra. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen iskolában jártam, hol jártam, miket tettem. És igazából minden én rólam szólt. Tehát arról kezdtem volna írni, hogy én mit csináltam, hol és hol mit végeztem, milyen végzettségem van. De én azt gondolom, hogy Isten vágya az, hogy a saját életünkkel kapcsolatban emlékezzünk arra, hogy Isten mit tett. Hogyha ilyen szempontból gondolok vissza, hogy hová jutottam most Isten miatt, akkor emlékszem dolgokra, ahol Isten keze ott volt az életemben. Én nekem minden vágyam az volt, hogy elmenjek Ausztráliába. Meglátogassam a rokonaimat sydney -ben. És megtettem érte sok mindent, elmentem az Ausztrál követségre, kértem vízumot, akkor megtagadtak, jelenkeztem egy másik vízumra, és akkor húzták az időt, azt nem akarták megtagadni, de megadni se akarták, Nyolc hónapig zajlott ez a dolog, és küzdöttem, hogy mehessek. Egyik hétfőn, tisztán emlékszem, bementem a követségre, és mondták, hogy hát megint nem kaptuk meg azt a faxot, amit várunk, és nem sikerült, próbálják meg újra küldeni. És én még annyira, annyira dühös lettem végül erre, hogy erre a húzavonára, hogy azt mondtam, hogy adják vissza az útlevelemet, nem érdekel ez az egész. és Visszakértem, és jöttem ki az épületről, feldúlva, és jött a telefon az egyik munkatársamtól, abból a cégből, ahol dolgoztam, hogy ki vagyok rúgva. Azon a hétfőn elbocsájtották az egész marketinget, én a marketingen dolgoztam, hogy nem volt munkám és nem volt a terveim. Hirtelen mind a kettő megszűnt. És abban a pillanatban annyira éreztem, annyira tudtam, hogy Isten csinált valamit. Hogy Isten akar velem kezdeni valamit. Még nem tudtam akkor, hogy mit. Még egy ideig próbálkoztam, hogy hát, ha Új-Zélandra eljutok, de ő, utána Isten elvitt engem egy emberhez a Pesti gyülekezetben, Pesti Golgotában, aki vajtán dolgozott. És én beszéltem azzal az emberrel, és ő éppen egy építészi rimádkozott, aki tudna nekik segíteni. Nekem nem volt munkám, az volt a végzettségem, és lementem segíteni. És három hónapra szántam oda magam. Három hónapig lent veszek, és segítek, és utána megyek a magam dolgára. De ebből a három, év, három hónapból négy év lett. Isten Tudtam, hogy ez volt Isten terve, hogy én nem, nem mehettem el Ausztráliában, de ott, ott akart látni Isten a bibliaiskolában. És ez csak egy olyan dolog volt, amit így emlékeztetett Isten. Én hiszem, hogy a ti életetekben is van ilyen. Amikor emlékszel, hogy Isten, meg, Isten megfogott téged, és egy adott irányba vitt. És ezekre nagyon fontos emlékezni, mert tudhatjuk, hogy Isten cselekszik a mi életünkben. Isten kinyújtott karral, Isten erősen cselekszik a mi életünkben. Már maga a megtérésünk is egy ilyen, hogy hogy vezetett Isten a megtérésünkig. Olvasjuk tovább a 8-as és a 15 ös igéveset. E 8-as-tól a 15-ig évesig. E Tartsátok meg mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, ahova most átkeltek hogy birtokba vegyétek, és, hosszú, és hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesködött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, láppal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahová most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes völgyes föld, az égből hulló esővizei itatja. Az Úr a Te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja az Istened az Úr az évelejétől az év végéig. Ha engedelmesen hallgatok parancsaimra, amelyet ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket az Úrat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok fűvet a meződre, állatainak, és te is ehetsz, és jól lakhatsz. Ez a rövid rész, ez az emlékeztetés, hogy mit tett Isten, egy egészen más rész követ. Az, hogy mit vár tőlük Isten. Szerintem, hogyha meg tényleg visszatudunk emlékezni arra, hogy Mit tesz Isten az életünkben? Mit tett Isten az életünkbe, Akkor ez egy, szó, egy engedelmességre fog minket sarkalni. Hogy igenis én szeretnék egy ilyet Istent követni, aki ilyen jól bánik az életemmel. Azt kéri Isten tőlünk is, ahogy, től, ahogy az izraelitáktól is kéri, hogy tartsuk meg a parancsolatokat. Nézzük meg Izrael vonatkozásában, akik az Ószövetség alatt voltak. Miért kellett megtartaniuk a parancsolatokat? Azért, mert az engedelmességnek jutalma volt. Az engedelmességnek az volt a jutalma, hogy erősek lehettek, és életben maradtak. A nyolcadik vers azt mondja, hogy tartsátok meg, itt a feltétel, ha megtartjátok, akkor erősek lesztek, bemehettek, és birtokba vehetitek a földet. Kilences vers. Hosszú ideig élhettek. Tízes vers. Kiváló földet kaptok, nem olyat, mint Egyiptom földje, 11 vers, Isten viseli gondotokat, és eső hullik majd az égből. A 13. vers is egy feltétellel kezdődik. Ha engedelmesen hallgatok a parancsomra, szeretni fogtok, teljes szívvel és lélekkel szolgáltok, akkor itt az ígéret, esőt adok nektek. Idejében minden, mindenkor betakaríthatod a termésedet. 15. vers, jól lakhatsz, és még állataid is jól laknak. Voltak bizonyos áldások, amit Isten Izraelnek tartogatott, de a feltétel ennek az volt, hogy engedelmeskedtek. Voltak jutalmak, amiket Isten szánt Izraelnek. Az egyik ilyen volt, hogy erősek lehettek. Van egy olyan igevers, a 2 Timótaus 1 hét, ahol Isten megígéri, hogy nem a félelem lelkét adja nekünk, hanem a józanság, az erő és a szeretetnek a lelkét. Abban, hogyha valaki tisztán megőrzi magát a világtól, hogyha nem követi a világnak a cselekedeteit, abban erő van. Ha valaki engedetlen, ha valaki tisztátalan, az gyenge. Nem tudom, hogy ezt te észrevetted-e már a saját életedben, hogy miután uh, valamiben vétkezel, elkövetsz egy bűnt, akkor az sokkal gyengébb lesz. -e. Én ezt annyira valóságosan érzem, hogy uh, um, nem is a fizikai erőmre gondolva, hanem hogy Isten lelke bennem van. És ez a lélek, ez nem a félelem lelke, hanem az erő lelke. És amikor nem Istent követem valamiben, engedetlen vagyok, akkor mint hogyha nem lenne ez az erő a rendelkezésemre. Isten nem hagy el, természetesen, de a tisztátalanság az erőtlenséget eredményez. A másik ígéret az volt, hogy birtokba, vehet, birtokba vehetik a Földet. Isten elkészítette Izraelnek az ígéret földjét, Arra, hogy bemehessenek. És azt volt az akarata, hogy birtokba tudják venni, és ott éljenek. Ugyanúgy számunkra is Isten adott ígéreteket. Tele van az ige az új ígéretekkel, amit Isten nekünk szán. És a 2 Korintusi Levél elmondja azt, hogy az összes ígérete Istennek Krisztusban lett igenni és ámenni. Az összes ígérete Istennek Krisztusban teljesült. Az ő, ha megfigyelitek, ezek az ígéretek, amit Izrael kapott, feltételes ígéretek. Hogy ha ti megteszik ezt, megteszitek ezt, akkor én megteszem ezt. Hogyha ti engedelmeskedtek, akkor áldottak lesztek. Ez az ószövetség, hogy az engedelmesség hozza maga után az áldást. Ha ebben élnénk ma, akkor nem lennénk túl sokan áldottak. Az új szövetség viszont az egészen más, amiben mi élhetünk. Az a szövetség, ami köztünk van most Istennel, Krisztus miatt, az pont, hogy másik irányba működik. Mivel áldottak vagyunk, ezért akarunk engedelmeskedni Istennek. A mi áldott életünk az amiatt van, hogy mi Krisztusban vagyunk. Krisztus az a hely, ahol az összes ígéret Igen és ámen. Ha te életed Krisztusban van ma, akkor az összes ígéret ránézve is. Igen és ámen. Ez amiatt lehet így, hogy az összes feltételt, amit Isten támasztott, hogy ha, ha, ha, ha megteszed, akkor áldott leszel, az Krisztus megtette. Krisztus megtartotta a törvényt. És emiatt az összes ígéret ránézve teljesül. Ha te ma Krisztusban vagy, akkor Isten rád néz, és azt látja, hogy te megtartod a törvényt akkor a tételes parancsolatok mindegyikét megtartottad, hogy mint ha soha nem védkeztél volna. És ezért az összes áldást neked tulajdonítja. Ez az a mi óriási kiváltságunk, az új szövetség áldása, hogy mi Krisztusban lehetünk, és az összes áldás amiénk lehet. A másik ígéret volt, amit itt említettünk, az, hogy hosszú ideig élhettek a Földön. Van egy vers, ami a törvényben hangzik el, az a tíz parancsolat egyik parancsolata, így hangzik. Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened az úr ad neked. Ez az első olyan ígéret, ami parancsolathoz van kötve. Ha tiszteled apádat és anyádat, akkor hosszú ideig élhetsz a földön. Ne kérdezd meg, hogy ennek a, ez hogy függ össze ez a kettő, de Isten ezt megígérte. Szerintem ez egy olyan dolog, amin nem kell vitatkozni, hogy tehát Uram, én nem értem, mi az összefüggés a kettő között? Tartsd meg! Tiszteld és anyádot! És ennek következménye lesz, hogy hosszú ideig élhetsz a Földön, és jó dolgod lesz. Isten tudja, miről beszél. A másik ígéret az volt, hogy kiváló Földet adok, nem olyat, mint Egyiptom földje. Egyiptom volt az a hely, ahol Izrael 400 évig raboskodott. Egyiptom földje, az egy sík vidék volt, ahol ők termesztettek búzát, meg mindenféle veteményt. És a Nílus vizével öntözték. De mivel a terület sík volt, ezért lábbal hajtott pumpákat kellett használni, hogy a vízzel locsolják ezt a, a veteményt, vagy ezt a gabonát. És rengeteg munka volt ezt a vizet eljuttatni arra a helyre, ahol a növény volt. Ez tulajdonképpen egy állandó munka, ez egy szolgaság volt. És azt mondja Isten, hogy az a föld, ahova én bevezetlek, az egy hegyes, dombos vidék. Ott nem kell így öntözni, mert ott én esőt küldök. És én fogok gondoskodni arról, hogy mindennek víziussam. Amikor Vajtán voltam itt a bibliaiskolában, akkor ott sokat kellett locsolni. Ez egy nagy terület, sok fűvel. És előfordul nyáron, hogy hosszú ideig nem esik az eső is. Kegyetlenül süt a nap. És hát, hogy ne égjen ki a fű, locsolni kell. És az egyik jó barátom a Lajos volt az, aki mindig locsolt, fölkebb hajnalba, aki fölállította a locsolófejeket. Ő mondta ezt nekem, hogy annyiszor történt, hogy kiment, egy felhő nem volt az égen, elkezdte kirakni a locsolófejeket, ki, kinyitotta sorba, hogy locsolja a területet, és egy fél órán belül hatalmas vihar lett. És Isten elárasztotta a területet vízzel, hogy minden, minden vizes lett. És így mindig azt mondta neki, hogy hát ez az, amit én meg tudok csinálni, én néhány fűszálat vízessé tudok tenni, de Isten így elrásztott mindent. Hogy amikor ember tesz dolgokat, és ember próbál tenni, az annyival kevesebb, mint amikor Isten cselekszik. Amikor Isten árasztja az áldásokat, abban tényleg élet van. És Isten egy olyan földre akarta bevinni Izraelt, ahol ő gondoskodik róluk. Amikor nem Izraelnek kell taposni a pumpákat, hanem ő árasztja rájuk az áldásokat. A, a mi életünk is lehet ilyen. Akik Isten nélkül élnek, azok aggodalmaskodnak, hogy miből lesz ennivalónk, miből lesz ruhánk, miből lesz tető a fejénk felett. De nekünk, hívőknek azt mondta Jézus a Mátéhatban, hogy ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, az a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre egyszerűen Isten gondoskodni akar rólunk. Nem kell hozzá küzdeni, és nem kell hozzá aggodalmaskodni. Isten akarja ezt tenni. Nem tudom, hogy tudta, de hogy Izrael ma a világ harmadik legnagyobb gyümölcsexportőre, Ez a pici ország, az óriás országok között, ami a világon van, a harmadik legnagyobb gyümölcsexportőr. Ez az áldás, amit Isten adni akart, ez most is megvan. Iszrellen. Egyszerűen szerintem bámulatos, hogy Isten mindig megtartja, amit mond. És a 14. versben volt még egy ígéret, hogy betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajadat. Vagyis az az ígéret, hogy a munkának lesz gyümölcse. Van egy olyan igevers az új hogy ki mint vet, úgy arat. Hát ez igaz ma is. Hogyha Istennel vetsz, akkor Isten szerint is fogsz aratni. Aki Istennel jár és Jézusban lakozik, az gyümölcsöt fog teremni. Ezt a János 15-ben olvassuk. Viszont az a, azon a jövedelmen, azon a kenyéren, amit csalással szerzünk, azon nincs áldás. Azon a muston, boron és kenyéren, amit a, a, a, engedetlenséggel szereztünk, csalással, mást átvertünk, azon nincs áldás. Azt mondja a példabeszédek 4-17 a bűnösökről, hogy bűnnel szerzett kenyeret esznek, és erőszakossággal szerzett bort isznak. A példabeszédek, 4, 10, ö, bocsánat, példabeszédek 9 917. A lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves, de nem tudják, hogy, az, hogy árnyak vannak ott, és vendégei a halálmészségeibe kerülnek. És még egy, a példabeszédek 20-17 ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kavicsal lesz tele a szája. Az az jövedelem, amit mondjuk adócsalásán szerzünk, azon nincs áldás. Az a pénz, ami az államot életi, az az állami. Néha úgy elgondolkodtatja az embert, hogy, tehát, hogy ilyen magasak az adóterhek, minek fizessen ember, nem marad semmi. De Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császárük. És add meg az Istennek, ami az Isteni. Azon a jövedelmen, amit csalással szerzünk, azon nincs áldás. És a legutolsó ígéret volt a 15. ige versben, hogy jól lakhatsz te és az állataid is. Én a jól lakáson mindig a megelégedettségre gondolok. Én Ez az egyet, egyik olyan dolog, amit a legjobban értékelek az Istenne való járásomban, hogy Isten megtanított arra, hogy megelégedett legyek. Látok olyan embereket, akiknek sokkal több van, mint nekem van. Sokkal nagyobb kocsijuk van, sokkal nagyobb házuk van, de nincs megelégedettségük. Sokkal uh, több mindened lehet, mint ami most van, és még mindig megelégedetlen lehet. Viszont Isten megelégedett életet akar és tud adni neked. Én annyira hálás vagyok Istennek, amiatt, hogy, amiatt, hogy megelégedettséget adott, amiatt nem kell hiába valóságokat hajhásznom. Vannak olyanok, akik egyfolytában barátnőket váltanak, mert azt gondolják, hogy ebben valami megelégedettség van. Vagy hogy minél több pénzt akarnak összeharácsolni, hogy azt gondolják, hogy egyszer majd az megelégedettséget ad. Vagy valaki a veszélyeket keresi, a kalandokat, és az emberek keresik ezt a megelégedettséget, de ez, az, ez a megelégedettség Istenben van. Hogyha kapcsolatba vagy Istennel, hogy ha megtértél, akkor ad, Isten neked is tud ilyet adni, ilyen megelégedettséget. Hiszen nem kell neked valami, hiszen már megvan, amire szükséged van. Minden, amire szükséged van, az ő benne van, Jézus Krisztusban. Olvassuk tovább a 16. és a 17. verse. Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, és el ne hajoljatok, ne szolgáljatok Isteneket, és ne boruljatok le azok előtt mert akkor fellángol az úrharagi jelenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését. Ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az úrad nektek. Van egy veszély abban, hogyha valaki áldott, mégpedig az, hogy a bőség idején elfordul Istentől. Erre sok uh, Példa van az igében, és Isten figyelmeztet minket, hogy vigyázzatok, ne, ford, ne engedjétek meg, hogy a szíveteket valami elcsábítsa tőlem. Van itt egy folyamat ebben az ige szakaszban, nézzétek meg. Vigyázzatok, szívetek el ne csábítson benneteket, utána el ne hajoljatok, utána ne szolgáljatok más isteneket, és végül ne boruljatok le azok előtt. De a folyamat nézzétek meg, hol kezdődik. Ne engedjétek, hogy a szívetek elcsábuljon. A példabeszédek 4.23 azt mondja, hogy minden féltve őrzött dolgotoknál jobban őrizzétek a szíveteket, mert onnan indul ki az élet. Hogyha valaki a szívére vigyáz, akkor nem tud a szíve elcsábulni más dolgok iránt, csak Isten iránt. Akkor nem kezd el elhajolni, nem kezd más szolgálni, és végül nem fogja magát más Istenek előtt leborulva találni. Az egész a szívben kezdődik. És az Isten egy következményt is megemlít, az a 17. vers, mert akkor fellángol az úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését. Ti pedig hamar elkivesztek arról a jó földről, amelyet az úrad nektek. Ez megtörtént. Van egy, király, van egy királyról szóló történet az Egy Királyok 17-ben, Ahábról. Ahab egy konosz király volt, az ő felesége volt Jezabel, és ők vitték a bál imádatba Izraelt. Az engedetlenségük miatt Isten elküldte Illés profétát, és a profécia az volt, hogy nem lesz eső Izraelben. Szárasság következett el, három és fél éven keresztül nem hullott egy csepp eső Izraelre. Azért, mert Isten bezárta az égnek a csatornáit. Istennek hatalma van Arra, hogy akár Magyarországra is mától egy cseppeső ne hújon. Addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy mehet újra. Arra, arra az esőre, amit Isten megígérte, arra Izraelnek szüksége volt. És ez volt. Ez lehetett egy olyan dolog, ami folyamatos függésben tartotta őket Istentől. Hogy, hát muszáj engedelmeskednünk, hiszen szükségünk van erre. Lehet, hogy neked is vannak olyan dolgok az életedben, amik ilyen függésben tartanak Istentől. Akár egy gyengeség, akár egy betegség. És az hadd bátorítsalak azzal, hogy ne próbálj, ne vágy arra, hogy ez a függőség megszűnjön, Ne vágy arra, hogy stabilabb legyél, akár egy olyan dologban, amiben most nagyon függsz Istentől. Mert ez a függés, ez közel tart téged Istenhez. Amikor megtérünk, akkor... Újszülött gyerekek vagyunk, új szinte csecsemük vagyunk, és mindenben függünk Istentől. Úgy, ahogy egy újszülött is mindenben függ a szüleitől. De ahogy valaki növekszik az Úrban, Istennek nem az a terve, hogy egyre önállóbb legyen Istentől. Ahogy egy, fel, egy gyermek növekszik, egyre kevésbé függ a szüleitől. De nekünk, hívőknek ez a függés, ez inkább egyre mélyebbre kellene, hogy menjen. Istentől nem önállósodunk, hanem egyre mélyebb függésbe kerülünk tőle, és ez egy áldott dolog. Hogyan védekezhetünk az elől, hogy a szívünk így álcsábuljon? Erről szól a 18-as, a 21-i Vegyétek ezért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket. Kössétek jelöl a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is. Beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Írd fel azokat házad ajtófelfájra és kapuira, hogy hosszú ideig éljetek, és... Jöjjenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz, és föl, ég lesz a föld fölött. Tartsd közel Isten igéjét magadhoz. Azt gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy a szíved ne forduljon el Istentől. Hogy Isten igéje legyen közel hozzád. Isten igéje az olyan, mint egy kertész. És ha a mi életünk a kert, akkor ez a kertész ez bejön az életünkbe, és rendbe rakja azt. Kihúzza a gyomokat, rendbe rakja a fákat. Tiszt, egyszer rendet tart a kertben. Így, így végez Isten igéje munkát bennünk naponként, úgy, ahogy olvassuk Isten igéjét. Egyszer rendbe teszi az életünket. Kihúzza a gyomokat, kiteszi azt, ami nem odavaló. Ez tartja a szívünket jó helyen. De hogyha egy kertész nem megy el egy kertbe egy évig, Ott hagyja azt a kertet, azt mondja, hogy most egy ideig nem jövök. Mi történik azzal a kertel? Zene felveri a gyom, elkezdenek minden össze-vissza nő, kipusztulnak a növények, ha nem jön az eső, akkor elszáradnak. Hogyha nem olvasod Isten igényét, nem tartod közel magad naponként, akkor helyet adsz a gyomoknak, hogy felnőjenek. És amit ír az Új szövetség, hogy a gyomok megfojtják az egészséges növényeket. Tartsd közel Isten igéjét a szívedhez. Az evolúció pártiak azt tanítják, hogy, hogy a világ a rendezetlenségből a rendezettség felé haladt. Hogy egyszer volt egy nagy ősleves, és abban volt mindenféle, és időkérdése volt, hogy kialakuljanak az állatok, stb. stb. és egyre bonyolultabbá válik, végül lett ember. Szerintem a kert a legjobb példa, hogy micsoda A ez, hogyha egy rendezett kertet magára hajtsz, szerinted a rendezettség felé fog haladni, vagy a rendezetlenség felé fog haladni. Akár egy éven belül az a rendezett kert egy káosznak fog tűnni. Az a világ, amiben élünk, az nem a rendezettség felé halad magától, hanem a rendezetlenség felé. És azért van bizonyos rendben a világban, mert Isten törvényeket szabott, még a természetnek is. Ez a párige vers, amit az imént felolvastam, azt említi, hogy vegyük föl, vegyétek ezért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelöl a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Isten azért adta az igét Izraelnek, nem csak azért, hogy olvassa, nem csak azért, hogy megtanulják, hanem arra, hogy nagy kincsként, nagy, nagy kincsként kezeljék, hogy becses legyen az ige számukra. Hasonló módon te is szeretheted Isten igéjét. Amikor ö, eltöltesz egy napot, akkor használhatod az igét, olvashatod az igét, időtölthetsz az igében. De ha mondjuk ezt nem teszed, akkor bűntudatod van, hogy nem tetted meg? Ó, hát Isten elvárja tőlem, hogy olvassam az igéjét. Vagy pedig mást érzel, egy hiányt érzel a szívedben, hogy hiányzik nekem Isten igéje. Ha szereted Isten igéjét, és nem töltesz e, Isten igében időt egy ideig, akkor hiányérzeted lesz, hogy úgy vágyom ezután. És nem bűntudatot kell, hogy érezzünk. E, emlékezzetek rá, hogy Istennel egy szeretett kapcsolatunk van. Azt mondja itt ez igaz, hogy tedj jelként a kezedre, és fejdészként a homlokodra. Hogyha Isten igéje jó helyen van az életedben, akkor ez irányítani fogja a kezedet, és irányítani fogja a gondolataidat. Ezért mondtam azt, hogy Isten igéje jó helyen tartja az életedet. Tanítsátok a gyermekeiteket, és beszéljetek róla. Tudjátok, abból lehet valak fölmérni, hogy ki szereti Isten igéjét, vagy hogy ki mennyire szereti Isten igéjét, hogy mennyire szeret beszélni róla. Amit szeretünk, arról beszélünk. És hogyha egy beszélgetésben nem jön föl Isten igéje, akkor... Ja? valószínűleg nem is annyira fontos a másiknak. De egy olyan személy, aki szereti Isten igét, az állandóan arról akar beszélni. Ezért bátorít az igé minket, hogy beszéljünk róla nyugodtan, bátran és nyíltan. Ha szereted Isten igét, beszélj róla, amit és éppen Isten tanít neked. Vagy kérdezzem a másikat, hogy te, mit tanít neked Isten, mit olvasom most az igében? Beszéljétek róla. És az, az még egy igevers van, amit utána következik, Írd fel azokat házat ajtófélfáira és kapuidra. A zsidók fölraktak egy kis mezúzának nevezett tárgyat az ajtókra, és abban volt a sema, az egy a legfőbb parancsolat, hogy szeresd az urat a te Istenedre teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. Azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus dolog, hogy tett fel az ajtófélfádra. Nem kell most minden kereszténynek így cselekednie. Viszont. Ez megmutatja, hogy Isten igéje áldást hozza mi otthonainkra. Hogyha azon a módon vezeted a családodat, ha te vagy a családfő, amit Isten igéje mutat, akkor áldott lesz az otthonod. Én, nekem az a vágyam, hogy mint férj, mint családfő, az otthonunkat Isten igéje szerint vezesse. Amikor márko megszületett, akkor az volt a vágyunk, hogy őt, Isten ígéje szerint neveljük föl, nem, nem kell nekünk kitalálnunk, hogy mit, hogy kell csinálni. Isten ígéje megmondja. És ez emiatt áldott lesz az otthonunk. Annyira bámulatos Isten ígéje, hogy rendben tartja az életünket, rendben tartja a gondolatainkat, rendben tartja a kezünket, hogy hogy végezzük a munkánkat, és áldást hoz a családunkra. Tartsd közel Isten ígéjét magadhoz. Olvassuk a 22-től a 25. versig. Ha bőségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és teljesítitek, ha szeretni fogjátok Isteneteket az Urat, és mindenben az ő útján jártok, és hozzáragaszkodtok, akkor meghódoltatja előtetek az Úr mindezeket a népeket. Nagyobb és erősebb népeket hódítok meg. Téletek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a libanonig, és a folyamtól az eufrátesz folyamtól a nyugati tengerig terjed nyugati, nyugati határotok. Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek az Úr az egész országban, ahová csak léptek, ahogyan megígértenektek. Isten áldásokat ígért Izraelnek. Az egyik ilyen áldás volt, hogy náluknál nagyobb és erősen nemzeteket fognak tudni legyőzni. De az egész egy feltétellel kezdődik. Ugyanúgy, nézzétek meg a 22. verset. Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, ha, szeretni fogja, ha szerettitek Istent, és teljesítitek parancsolatait, és mindenben az ő útján jártok. Ez a három dolog, amit itt látunk, hogy szeretitek Isten, teljesítitek a parancsolatait, és az jó útján jártuk, ez szinte összefoglalja a teljes törvényt. De Isten, ne felejtsétek el, hogy többre hív, mint egyszeri engedelmességre. Én azt gondolom, hogy ennek a fejezetnek ez lehet az üzenete, hogy Isten egy szeretett kapcsolatot akar nekünk adni. Istennel való kapcsolatunk ma olyan, hogy mivel Isten szeret, Ezért én engedelmeskedni szeretnék neki. Nem olyan, mint Izraelnek. Izraelnek feltételes ígéretei voltak. Mi részesülünk Isten áldásaiban. Ezért mi vágyhatunk arra, hogy Istennek engedelmeskedünk. A János 15-ben, a János Evangélium 15. fejezetben van egy példa, amit Jézus említ. Arról, hogy Isten a szőlőtől, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. Ez egy nagyon belsőséges kapcsolatot mutat rá, nem? Hát, Mennyire közel van egymás az a szőlőtő és a szőlővessző? Ezek egyek. Egyik a másikból nő ki. És ez, ez mutat rá arra a kapcsolatra, amire Isten szánt minket. Az János 15.4 azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. A János 15.5 azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. A János 15-7 azt mondja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Hát nem egy ilyen szeretett kapcsolatról beszél, ez, itt ez igen. Maradjatok meg én bennem, és én megmaradok ti bennetek. És akkor sok imölcsöt fogtok teremni. Isten ebben a párfejezetben, Megígérte a győzelmet Izraelnek, annak az Izraelnek, aki engedelmes. Le fogjátok győzni azokat a nemzeteket, akik előttetek állnak. Isten harcol értetek, és ő szerzi a győzelmeket. Ma is sok hívővel találkoztatunk, akik vágynak arra, hogy Isten ilyen győzelmeket adjon az életükben. De arra nem vágynak, hogy engedelmesen éljenek Istennel. Márpedig ez a kettő összefügg. Az az élet, ami Jézussal lehet, egy ilyen mély, szeretetteljes kapcsolat, hogyha valaki ez hajlandó ápolni Istennel, és is engedelmességben járni, meg fogja látni ezeket a győzelmeket az életében. Azt mondja itt az igaz, hogy tietek lesz minden hely, ahova lábatokkal léptek. Ez olyan lehetett volna, mint egy verseny, hogy ki tud több területet körbeszaladni, hogy ővé legyen az a terület. De ez Ez az ígéret tényleg megvalósult józsui az életében. József volt az a személy, aki bevezette Izraelt az ígéret földjére. És mondta neki Isten, hogy az a minden terület, ahova lábadat teszed, a tiéd lesz. És gondold el csak, itt józsui irány kellett választani, hogy merre megy, és arra Isten nekik adta a földet. És mindaddig, amíg Izrael engedelmesen járt Istennel, nem volt ellenség, aki őket legyőzze. Isten megtartotta az ígéreteit. Senki se állhat meg veletek szemben, azt mondja itt az ige. Senki nem győzte le az engedelmes Izraelt, csak az engedetlen Izrael győzték le. Azt mondja az 1 János 4.4. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Nagyobb az, aki mi bennünk van, mint aki a világban van. Olvassuk el a 26-tól a 28-asig. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Istennek a parancsolja, amelyet én ma parancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Istennek a parancsolataira. És letértek arról az útról, amilyet én ma parancsolok nektek. És más isteneket követtek, akik nem, akiket nem ismertek. Isten egy választást adott Izrael elé. Azt mondta, hogy van egy átok, Útja, és van egy áldás útja. Isten szabad akaratot adott minden embernek arra, hogy válaszom. Nem robotokat alkotott, bár alkotott volna robotokat is, hanem embereket alkotott, és olyan embereket, akiknek ő szabad akaratot adott. És Isten nem csinált titkot ebből. Elmondja, hogy van egy áldás útja, és van egy átok útja. És elmondta részletesen, hogy az egyik merre vezet, a másik merre vezet. Viszont a döntést ezt az embernek adta. Azt mondja, hogy én előttek tárok egy áldást, és előttek tárok egy átkot. Melyiket választjátok? Ti fogtok választani. Ez olyan, mint a Mátrixban, amikor fölajánlották, hogy melyik a kéket vagy a pirosat szeretnéd választani. Egy példa, de Isten elénk tárja azt a választást. Te az áldás, vagy az átok útját választod. És érdekes módsz, hogy nincsen köztes megoldás, ezt sose felejtjétek el. Vagy Istennek éled az életed, vagy nem. Gondolkodjál, hogy éppen kinek éled az életed. Nincsen félig Istennek élt élet, nincs félig engedelmes élet. Vagy Istennek éled az életed, vagy nem. Azt mondja az ige, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. A Istennek is, meg a mammonnak is. Aztából a választás az teljesen rajtunk múlik. Egyedül mi rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk közel Istenhez ma. Azt ígéri a Jakab, a Jakab levele 4.8, hogyha mi közeledünk Istenhez, akkor Isten közeledni fog hozzánk. Ha ma te eldöntött, hogy közeledsz Istenhez, akkor Isten közeledni fog te hozzánk. Izrael számára ez egy nagyon súlyos választás volt nap, mint nap. Mert hogyha rosszul választottak, akkor átkot vontak a saját életükre. Ez egy nagyon ijesztő dolog lenne, ha mi ez alatt élnénk. De az a győzelem, amit Krisztus szerzett nekünk a kereszten, az, egy, az megváltoztatta ezt. A Galata 3.10-ből felolvasok nektek egy részt. Galata 3.10. Azt mondja, Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amit megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos, mert az, Isten, bocsánat, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszik, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átoká lett értünk. Mert meg van írva, átkozott, aki függ. Ezért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek, hitáltal, a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Látjátok ezt, hogy milyen bámulatos dolgot csinált Isten? Hogy nekünk szintén elénk tárta az áldás és az átok útját, de a, nekünk ez nem egy olyan döntés, amit naponként így meg kell hoznunk. Hiszen amikor Krisztusnak adtad az életet, akkor az összes átkot, ami a te engedetlenséged, a te bűnöd, a te cselszövésed miatt téged illetett volna, az Krisztus elhordozta magán. Krisztus az összes átkot elhordozta magán, amit ez a világ magára vont. És azzal, hogy te eldöntötted, hogy én elfogadom Krisztus bűnbocsánatát a kereszten, ezzel az összes átok így a fejed fölül. Elfogadtad azt a bűnbocsánatot, amit Krisztus szerzett érted. Szerintem ez egy óriási dolog. Ma nekünk nem kell naponként hívőként így áldás és átokútja között választanunk, úgy, hogy Izraelnek. Viszont ma is van következménye a bűnnek. Ne hidd az, hogy ha védkezel, akkor nem fog szenvedni a következményeitől. Amit vet az ember, azt taratja. Isten nem megbüntet a védkedért, mert akkor megkéni, hogy jöjjön a bűnnek a zsoldja a halál. Viszont megengedi, hogy elszenvedd a bűnödnek a következményét. Sőt, hogyha van egy gyermeke, aki engedetlen, azt mondja az ige, hogy mivel Isten szeret minket, mint apa, ezért megfenyít minket. Tehát, hogyha engedetlenül élsz, akkor hívőként, akkor nem Isten büntetése van rajtad, hanem éppen fenyít téged, vagy pedig éppen a következményeit aratod a bűnödnek. Térje meg belőle. Viszont lásd meg azt, hogy minden átkot, amit magadra vontál a bűnöd miatt, az Krisztus elhordozta. Ilyen szempontból viszont mi is választhatunk naponként, hogy engedelmeskedünk Istennek, vagy pedig nem. Szerintem ez egy olyan döntés, amit mi is minden nap meghozhatunk. Nem kell félnünk az átoktól. De azt hadd mondjam el ugyanúgy, hogy nem lehet semlegesnek maradni. Nem lehet félig Istenének lenni. Valaki vagy Istené, vagy nem. Az emberek szeretik magukat úgy beállítani, hogy hát én közel vagyok Istenhez, de még nem igazán ott. Vagy minden ember, aki Krisztus nélkül él, egyenlő mértékben elveszett. És minden ember, akinek az élete Jézusé, egyenlő mértékben üdvözül. Nincs különbség. Az áldás útja van, és az átok útja. Valaki vagy a mennybe megy, vagy valaki megy a pokolba. Ennek kapcsán szól a 29. vers, és felolvasom a fejezet végéig. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre bemegy, hogy birtokba vedd azt, Mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkod pedig az Ébál hegyén. Ott vannak ezek a Jordánon túl, a nyugati út mögött Kánoán földjén, Kánaániak földjén, akik a síkságon laknak, Gilgállal szembe. Móretölt fái mellett. Ti most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úrad nektek. Birtokba is veszitek, és ott laktok majd. De vigyázzatok, teljesítsétek mindazokat a rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én ma adok. Amikor bemegy Izrael az ígéret földjére, Isten azt parancsolta nekik, hogy a Garizim hegyről, meg az Ébál hegyről mondják el az áldást és mondják el az átkot. Ezt majd pár fejezettel később látjuk részletesebben, hogy mit is kellett mondaniuk. De Istennek a terve az volt, hogy mindenki tisztában legyen a választással. Azzal, hogy választania kell, hogy az áldás, vagy az áltok útján jár. Ma szerintem egyértelműen látható, hogy Isten ránk bizott egy feladatot. Arra, hogy erről a választásról beszéljünk az embereknek. Amikor eljött Jézus, hirdette az evangéliumot, és amikor fölment a mennybe, akkor nem az angyalokra bízta az evangélium hirdetését, hanem ránk hívőkre. Elmondhatjuk, mi is az embereknek körülöttünk, hogy egy Isten egy választást tár eléd. A te döntésektől függ, hogy a mennybe vagy a pokolba mész. Ha elfogadod Isten ingyen ajándékát az életedre, hogy meghald érted a keresztent, ha megtérsz a bűneidből és őt követed, dönthetsz így, akkor a mennybe fogsz kerülni. Az áldás útján jársz. De hogyha elutasítod Jézust, hogyha nem fogadod el az ő váltságát az életedre, akkor átok alatt maradsz és a pokolban fogsz menni. Ez egy olyan dolog, amit az emberek nem tudnak. Bármilyen egyszerűen hangzik is ez az evangélium, az emberek nem tudnak erről. Hogy ennyire egyszerű. Csak választaniuk kell. Sok ember megvan róla győződve, hogy neki kell teljesíteni, hogy az ószövetségben vagyunk, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy, hogy tegyünk le valamit az asztalra, ami alapján megérdemeljük a mennyországot. És nem ismerik föl, hogy választaniuk kell. Ez az, amit Isten ránk bíz. Miről, mi volt az, ami engem szíven talált ezzel a fejezettel kapcsolatban? Az az, hogy Isten egy szeretett kapcsolatra vágyik velem. Hogyha minden nap járunk Istennel, ha őt szolgáljuk, akkor néha elfeledkezünk erről a nagyon egyszerű részről, hogy Isten az apukánk, nem a főnökünk, nem egy rabszolgatartó, Isten egy szerető szeretőidesapa gondolkozzál ezekre a dolgokra, hogy miket tesz Isten az életedben, miket tett és adjál hálát értük. Isten, annyi mindent tesz velünk. Olyan sok mindenben álld, és lehet, hogy éppen most nem figyelsz rá és nem veszed észre, de Isten szeretne megáldani téged. Ádottak vagyunk attól, hogy így emlékezünk rá, hogy Isten milyen nagy dolgokat tesz. Imádkozom. Drága Jézus, én nagyon hálás vagyok azért, hogy Ide osztad a testvéreimet ma este. Köszönjük, hogy nyitva lehetett előttünk a Te ígéd. Köszönjük, hogy a Te ígéd az igazság. Szeretnénk, Uram, hogyha emlékeztetnél minket Isten azokra a dolgokra, amiket Te végeztél az életünkben. Ne legyünk olyanok, akik megrántják a vállokat. Hogy nem, nem emlékszem, hogy mit tett Isten, hanem igenis emlékezzünk. Uram, köszönjük az igédet, ami megtart jó helyen minket az gondolatainkat, Isten, az életünket, a családunkat rendben rakja. Így kérjük Isten, hogy munkálkodj bennünk az igéd által. És uram, ad legyen a szívünk te a te igéddel, hogy hirdetjük azt, akármerre is járunk, beszéljünk erről a választásról, uram, hogy te adtad a saját drága fiadat, Jézust, hogy meghajjon értünk a kereszten. És az emberek elfogadhatják őt, megváltójuknak és uruknak. Köszönjük, hogy minket magadhoz mondtál, hogy ma közel vontál minket magadhoz. Kérlek, Isten így töltsd be minket a te ma, uram az erőnek a lelkével. Áld a gyermekeidet Isten. Utasd, Uram, így az igéden keresztül nekünk mindig, hogy mennyire szeretsz. Köszönjük, hogy erre a kapcsolatra váltattál meg minket. Addig várjuk Jézus, hogy a mennyben álljunk, és jobban értsük ennek a szeretetnek a mélységét, magasságát, szélességét és hosszaságát. A te nevedben imádkozunk. Ámen Isten áldjon titeket! Ne feledjét.